plemenite ashaabe i sve ljude koji slijede i putisniju sudnjega dana. Uvažna, braću, poštovani sestri, ulaženi gledatelji, srijeda je naš stalni termin u kojim se družimo sa knjigom Vrtov i Pobožnjaka ili u arapskom izrazu Rijado Salihin, čuvenog imama, jedna kapitalna, veoma, veoma vrijedna djela, jedno vrijedno djelo, Mi smo, evo, došli do, falallahu subhanu wa ta'ala, do 73. poglavlja, 321. stranica za one koji imaju knjigu ovog formata. <clears throat> Ima Nevi Rahmetullahi Alehi pokušao je u ovoj knjizi doista na jedan fenomenalan, profesionalan, naučan način da objedini hadise koji su čovjeku potrebni u svakodnevnom životu. Stoga, moj nako skromni savjet svakom čovjeku muslimanu je da pokuša da sebi nabavi ovu knjigu i da jednostavno iščitava iz vremena, s vremena na vrijeme da je pročita pa ponovo da pročita ako može, ako ima vremena, naročito u Ramazanu da čovjek odvoji sahata vremena pa da zajedno sa svojom porodicom sa svojom suprugom, svojom djecom iščitavaju hadise dok e, velika većina hadisa koju imam nevi rahmetullahi alihi uvrstiti u ovu knjigu su jasni hadisi i mogu se od je većinu svi razumjeti bez da je čovjeku potrebno da mu neko komentariše i spominje e, komentar i propise iz ovih hadisa. Mi se večeras razružimo sa jednim veoma veoma interesantnim lijepim i veoma veoma bitnim poglavljem 73. poglavlje lijepo ponašanje. <clears throat> Vidićemo braćo i dragice sestre uvaženi gledatelji, da vjera Islam mnogo, mnogo pažnije posrećuje lijepom ponašanju. Mi smo dosta puta kroz ova naša e, sjela, kroz ovaj naš komentar, kroz ovo naše druženje sa knjigom Riyadu Salihin pokušavali da isforsiramo to pitanje, jer nažalost velik groj ljudi ima pogrešno ubjeđenje u pogledu pitanja, to je da vjera Islam nije samo nešto što reguliše čovjekov odnos prema gospodaru, prema Allahu subhanu wa ta'ala, Čak šta više, vjera Islam je potpuna savršena i mnogo, mnogo pažnje posvećuje među ljudskim odnosima. Čovjekovom odnesu, odnosu prema društvu u kojim čovjek živi. Odnos prema roditeljima, odnos prema supruzi, odnos prema djeci, odnos prema komšijama, odnos prema muslimanima, odnos prema nemuslimanima, odnos prema siromasima, odnos prema bogatašima i tako dalje. Pa Islam u svom tom savršenstvu i univerzalnosti, mnogo, mnogo pažnjije posvećuje lijepom ponašanju, moralu, etici. I vidjećemo kolike velike nagrade se obećavaju onima koji budu usavršili svoj ahlak, koji budu plemeniti, koji budu lijepi, koji budu pažljivi, koji budu milostivi, koji budu eh, jednostavno prema ljudima se obhodili na najljepši način. <kuh> Allahu poslanik alaihi salatu wasalam u jednom vjerodostojnom hadisu bukvalno rečeno, svu svoju poslanicu rezimirao je, sažeo je u to da je on poslan da potpuni plemenite čudi kod ljudi, kaže Allahu poslanik alaihi salatu wasalam i nema buiftu, doista sam ja poslan samo zbog toga, pazite ovaj način izražavanja u arapskom jeziku i nema i nema buistu li utemmime me karim el ahlak doista sam ja poslan samo zbog toga pogledajte kakav način izražavanja da bi upotpunio plemenite osobine kod ljudi pa jedan od glavnijih cilje slanja. <coughs> Boži je poslanika alaih salatu wasalam da ljude pozove u moralne vrijednosti da upotpuni moralne vrijednosti kod ljudi. Allah poslanika ali se letu osram, kada se pojavio, kada je poslan uh, u tom periodu Arapima, Arapi su kod sebe imali mnogo plemenitih lijepih osobina, ali su imali tako isto mnogo i negativni. Pa je Allah poslanika ali se letu osram, ponašao se po principu sve plemenite osobine Allah poslanike podržavao i hajde da kažemo dodatno abditovao, nadograđivao a oni je negativno pokušao da e, odalji od ljudi u tom vremenu, pa je to ostao princip sve do današnjeg dana. Tako i mi, naš narod u našem podnjedlju ima doista mnogo lijepih osobina, naš narod sigurno, bez obzira da li se radilo sad samo o Bosni ili generalno Balkanu. Znači, naš narod ima pri sebi mnogo, mnogo lijepih osobina koje ne moramo sada nabrajati, ali sigurno naš narod ima mnogo, mnogo lijepih osobina. Da, ima naš narod i negativnih, loših osobina. Pa čovjek treba da ljude, znači, da ih podstakni, da ostanu na onim dobrim osobinama, da ih pohvali, a isto tako da pokuša od njih dagnati ono što je negativno. Pa vraćamo se našoj temi, Allahu poslanici kaže on u vjerodostojnom hadisu inna bu'iftu li utam min ankarim alakhlaq, doista sam ja poslan s ciljem da u potpunim i da u savršin plemenita svojstva kod ljudi. Pa je to jedan od glavnih cilja, svakako Poslanici su slati prvenstveno, prvenstveno, prvenstveno da ljudima pojasni ko je taj koji zaslužuje da bude obožavan. Poslanici su prvenstveno slati da ljudima pojasni ko je njihov gospodar i s drugej strani da im pojasni kako i na koji način robovati Allah u Đelešanu. To su dva glavna pravca zbog čega su slati poslanici da pojasni ljudima ko je njihov gospodar. Pogledajte danas na planeti da ljudi dosta puta obožavaju životinje, obožavaju kipove, mnogo toga. Pa su poslanici dolazili da ljudima pojasne ko je gospodar zemlje i nebesa, ko je stvorio insana, zašto je stvoren insan i nakon toga da pojasni ljudima kako i na koji način obožavati uzvišnog Allaha. Jedan od principa zbog kojih je zbog koji su dolazili poslanici jeste pozivanje ljudi u moralni osobine. Imam en nevi rahmetullah alayhi prvi ajet koji je citirao u ovoj u ovom poglavlju jesu riječi uzvišenog Allaha subhanahu taala u suri el-Qalam četvrti ajet wa innaka la'ala khuluqin 'adzin do istaci ti Allahu poslanice najlepše čudi Doista si ti, Allaho poslaniće, na visokom stepenu morala, uzvišeni Allah, stvoritelj zemlje i nebesa, sveznajući. Hvali Allaho poslanika, aleyhi salatu selam i njegov moral pa kaži, Allah subhanu wa ta'ala, Doista si ti, Allaho poslaniće, na visokom stepenu morala, doista si ti, Allaho poslaniće, najlepši čudim. Pa je nama propisano da sledimo Allahovog poslanika jer je to preporuka uzvišenog Allaha s.w.t. I zato ko pogledamo u život Božijeg poslanika, ali i salatu vas salam, vidjet ćemo dunjalučku savršenstvo kada u pitanju odnosa Allahoposlanika alihi se, salatu selam, prema ljudima koji su ga okruživali. Njegov odnos prema njegovim suprugama, prema njegovoj djeci, prema unučadima, prema komšijama, prema bogatašima, prema siromasima, prema muslimanima, prema nemuslimanima, prema zarobljenicima, prema životinjama i tako dalje. Allahoposlanika alihi se, salatu Selam svojim životom Životnim primjerom pokazao je na najbolji način kako čovjek da se obhodi prema ljudima. Žalosno je, žalosno je stotinu puta, žalosno je što danas čovječanstvo veoma malo pozna i Mohameda, alaihissalatu Selam. Vidjeli smo kada onaj poznati pisac Michael Hart, kada je pisao uh, o najuspješnim ljudima u historiji, stavio je Muhammed alaihi salatu wasalam kao najuspješniju ličnost u historiji čovječanstva. Pogledajte šta znači kada neko istinski pristup izučavanju životopisa Božijeg poslanika alaihi salatu wasalam, da je ovaj čovjek iako nemusliman, stavio je Muhammed alaihi salatu wasalam na prvo mjesto najuspješnija ličnost u historiji čovječanstva. Žalosno je što danas čovječanstvo ne samo da ne zna ništa o Muhammedu alejselatu ve selam, ne, ne da ne muslimani ne znaju ništa o muslima, a, o poslaniku, ne znaju muslimani mnogo toga o Božjem poslaniku, da ne govorimo o neprestanim napadima na Božjim poslanika, na njegovu ličnost od strane medija i tako dalje. Pa na nama je muslimanima i ostalim ljudima Da se vratimo na životopis Božijeg poslanika jer njegov životopis, njegov život, njegov ahlat, njegovu čud, njegov moral je pohvalio uzvišeni Allah subhanehu wa ta'ala. Nakon toga imamen nevi rahmetullah i haraj citirao je riječi uzvišnog Allah subhanahu wa ta'ala iz suri Ali Imran وَالْكَذِمِنَ الْغَيْضَ وَالْعَافِينَ عَنِ nas. برئ توقا الله جل شانه كازي واسيروا الى مغفره من ربكم وجننه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين بوجورته بوجورته واسيروا الى مغفره من ربكم بوجورته كالله امprostu وجننه عرضها السماوات والارض يوجورته كجنته كونيه برسترن كونه بساي زمля اعدت للمتقين اكو Pa nakon toga uzvišeni Allah suhanahu wa ta'ala pojašnjava ko su ti bogobojazni, između ostalo kaži, wal wal nas, to su oni koji srđbu savlađuju i ljudima praštaju. Pa u ovom poglavlju, nakon što vidimo da imam enevi rahmetullahi alihi, počeo da govori o veoma interesantnom poglavlju, lijepo ponašanje, pa nam je citirao riječi uzvišenog Allaha u kojima spominje da je Allah oposanik bio na visokom stepenu morala dolazi kontoga opis mukmina dolazi opis onima kojima je obećan džennet, pa kaže uzvišeni Allah, to su oni koji srđbu savlađuju, kada se ponašaju prema ljudima i kada sa njima žive, ako dođe u datom momentu da se naljute, oni se pokušavaju, hajde da kažemo, obuzdati i savladati. I oni praštaju ljudima, pa su to svojstva, koja bi trebao čovjek da maksimalno pokuša da ugradi u svoju ličnost da čovjek savladava svoju sržbu isto tako ako ima nepotrebe i da oprosti ljudima nakon toga počnimo sa hadisme u ovom poglavlju 621 hadis od Enesa radijallahu ta'aljom se prenosi da je rekao Allahu poslanik ali i sallatu wa sallam bio je čovjek lijepog ili najlepšeg ponašanja kada na Rasulullahi sallallahu alihi wa Doista je Allahu poslanik bio od svih ljudi najlepšeg morala i najlepše se je ponašao. Allahu poslanik bio je čovjek najlepšeg ponašanja. <clears throat> pa je ovo e, priznanje jednog od drugova Božeg poslanika, ali salatu, ja se vam vidjet ćemo e, poznati hadisu od Enesa koji će nam poslije doći, da Enes radi Allahu ta'ala, kada je bio mali dječak, njegova majka ga je dovela da bude na usluzi Božijem poslaniku I doista je to velika čast mi danas kada čujemo neko je bio sluga Božijem poslaniku Nema veće časti od toga da neko služi Allahovom poslaniku i da ima priliku da živi sa njim Enes radijallahu anhu kaže ja sam bio sluga Božijem poslaniku 10 godina Deset godina svojim očima gledao poslanika, živio sa njim, gledao njegove postupke. Zato ćemo vidjeti da Enes radijallahu taranu podpada pod kategoriju ashaba koji su najviše hadisa prenijeli od Božije poslanika sluga Božijeg poslanika i moju priliku da gleda Božijeg poslanika kako se ponaša u svim situacijama pa kaže Enes radijallahu ta'ala deset godina sam služio Božijeg poslanika, nikada mi Božiji poslanik nije rekao za nešto što sam uradio, zašto si to uradio ili za nešto što nisam uradio, zašto to nisi uradio. Govorit ćemo poslije o tome i pogledajte s druge strane koliko je Enes kao dječak bio pronicljiv, pametan da je svojim postupcima toliko promišljeno se ponašao da nije izazvao Božji poslanika da nekada uradi nešto gdje ga Božji poslanik mora ukoriti. Iako ovaj hadis prvenstveno se citira da se ukaže kakvog ahlaka je bio božiji poslanik da za deset godina Enesu radijallahu anhu nikada nije kazao zašto si to uradio, odnosno zašto nisi to uradio, ali isto tako to ukazuje na pronicljivost e, i... Hajde da kažemo moral Enesa radijallahu ta'alanu da deset godina je služio Božijeg poslanika i nije napravio neki veći prekršaj zbog kojeg bi trebao Božiji poslanik da reagira jer Božiji poslanik kada bi vidio da neko pogriješi, Božiji poslanik bi reagirao. Pa taj Enes radijallahu ta'alanu koji je možda jedan od najboljih poznavalaca života i životopisa Božijeg poslanika, on kaže Allahu poslanik je bio najboljeg morala to je svjedočanstvo Enesa radijallahu ta'ala anhu, kojeg su zabilježili imam Buharija i muslim. <clears throat> Nakon toga opet 622. hadis od Enesa radijallahu ta'ala anhu, se prenosi da je kazao, nisam dodirnu ni brokot ni svilu, koji su bili nježni od lana Allahovu poslanika, ali ih se la tu vas salam, niti sam ikada pomirisao ljepši miris od miris Allahovu poslanika, ali ih se la tu vas salam. Uzviš Allah što I Allahogu sam nika odlika o mnogim odlikama, kako tijelesnim, fizičkim, psihičkim, moralnim. Jedna od odlika jeste da njegovo tijelo, njegov znoj je mirisao, tako Enes radijala u kaže, nisam nikada čuo ljepši miris od mirisao. Allahog poslanika i njegovog znoja. Čak su znali neki ashabi, kao što je zabilaženo i rodosti hadisima, da Allahog poslanika da bi zaspao, pa bi počilo, da se znoji njegov čelo, oni bi sakupljali njegov znoj, da im to poslije bude miris. Nije ćemo se tu mnogo zadržavati, pa kaže Enes radijallahu ta'ala, služio sam Allahog poslanika, ali se letu o selam, deset godina. I nikada mi nije rekao uh, Nikada za deset godina nije na njega zagalamio, nikada mu nije rekao, uh, što što tako? Deset godina ga sam služio, kaže, i nikada mi nije kazao, uh, niti je za nešto što sam uradio rekao, zašto si to uradio, ni za nešto što nisam uradio, zašto nisi uradio tako? Hadis bilježi Buhari je muslim, opet svjedočenje Enesara radi ta Allahu tala anhu, da je Allaho posanika ali salatu wasalam, prvenstveno, bio lijep fizički do tem jer je da je uzvišeni Allah ga počastio da njegovo tijelo je mirisalo njegov zno je mirisao, a isto tako njegov ahlak je bio na tom stepenu i na tom, na tom nivou da deset godina ga služi jedan dječak i nikada za deset mu godina nije kazao uh, niti ga je ukorio za nešto što je uradio niti ga je ukorio za nešto što nije uradio nakon toga kaže ashab koji se zove As-Sab ibn Adjathame radijallahu ta'ala anhu, rekao je Darovao sam Allahom poslaninku a.s. ulovljenog divljeg magarca, pa mi ga je vratio a kada je vidio razočarenje na mom licu, reče Vraćam ti ga samo zato što smo u ihramima. Hadith izbileži Buharija i muslim. Imam ne Ali nakon što je postavio velika pravila, principe u islamu, pa je govorio o tome da je Allah poslanik e insan sa najboljim akhlakom počinje praktične primirane voditi kako je Allahov poslanik, sallallahu alajhi wa praktično živio sa ljudima. Da vidimo gdje i kako se e pokazivao taj dobri akhlak Božijeg poslanika, sallallahu alajhi wa sallam. Pa ovaj ashab as-Sab Ibn Ad-Dżumah, radijallahu ta'ala anhu, je neprilik kada Allahov poslanik bio na hadžu, kada je krenuo na hadž Vi znate da postoji, postoje granice oko Meke koji znači mjesta koja se zovu Mikat, gdje ljudi oblače i hrame i nakon toga ulazi u obrijed obavljanja hađa ili umri. Čovjek kada obuče te hrame ima određeni zabrane, jedna od zabrana jeste da ne smije ništa loviti. Ima tu nekoliko zabrana koji čovjek ne smije da čini u periodu dok je u hramima, dok ne završi hađ ili umru, jedna od tih zabrana jeste i zabrana lova. Imamo isto tako zabranu da čovjek, ako je neko drugi ulovio divljač, ali ulovio zbog nas, a mi smo i hrana, nama nije dozvoljeno to meso. Ako bi čovjek ulovio sebi meso. pa ga on nama donese, može se jesti. Ali ako ga je ulovio baš nama da nas ugosti, onda nije dozvoljeno. Pa je ovaj ashab ulovio divljeg magarca ili zebru, ulovio je zbog Božijeg poslanika pa je donio Božim poslaniku, alihi salatu wasalam, donio, donio mu je poklon, donio mu je meso, pa je Allaho poslanik, aleyhi salatu wasalam, to odbio. Pa kaže ovaj ashab, radi Allahu ta'ala, pa mi ga je vratio Allaho poslanik, a kada je vidio razočarenje na mojme licu, kada je vidio razočarenje na mojme licu, reče rece Allaho poslanik, aleyhi salatu wasalam, vraćam ti ga samo zato što smo u ihramima. Pazite Allahog poslanika ali i sanatu on je presednik državi on je najvolji Allahov rob on se nalazi u periodu kada obavlja hađ jednostavno zauzite mnogim pitanjima ali on primijetio da se taj čovjek uvrijedio što mu je Boži poslanik odbio poklon. Pazite, to je velika stvar da čovjek pazi na tuđi osjećaj. To je pokazatelj dobroti tog insana. A koji insan ima pri sebi ovo svojstvo, to je pokazatelj dobroti njegovog srca, da paziš na osjećaj drugih ljudi. Imate ljudi koji jednostavno spremantire je što kazati, uvrijediti te, jednostavno ne interesuju njega tvoji osjećaj. To je daleko od suneta božjeg poslanika Leisana s druge strane osoba koja ima pri sebi to svojstvo to je i te tekako lijepo svojstvo da pazi na tuđe osjećaje na osjećaje suprugi na osjećaje svojih djeci na osjećaje svojih roditelja, majke da li su ljuti, da li nisu ljuti da li su zadovoljni i tako dalje Allaho poslanik je pazio na osjećaje ljudi ovaj Ashab uopšte nije neki poznati Ashab, nije to Omer nije to Ebu Bekr, nije to Alija, nije to Osman nije to Aiša, njegova supruga Tu je ashab, ajde da kažemo, nije nešto poznat, ali je Allaho poslanik je živio na način da ne voli nikoga da uvrijedi. Čovjek mu donosi poklon, Božji poslanik mu vraća poklon. Pa kaže ashab ovaj, kada je Allaho poslanik vidio da to meni teško pada, pozvao me je da mi pojasni. Pa kaže Allaho poslanik, ali se letu wasalam, vraćam ga samo zato što smo mi u ihramima ti si tu ulovio zbog mene meni u hiramima nije dozvoljeno da lovim niti mi je dozvoljeno da jedim mjesto koje je ulovljeno radi mene pa je Allaho poslanik pazite, pazite taj ahlak pazite taj moral tu, taj vrhunac zamislite danas neki prijesednik neki uglednik guvernir ili ili ili da on pazi na osjećaje nekog insana iz masi. to ne postoji više a to vam je Muhammed, alaihissalatu vaselam, da je pazio na osjećaje ljudi. Pa mu pojašnjava Allah, poslanik kaže, to što sam tja ja vratio poklon, nisam imao lošu namjeru, u osnovi Božije poslanike privata u poklone, ali kaže, vratio sam zato što šariatski mi nije dozvoljeno da uzmem poklon. Pa je Allah, poslanik, alaihissalatu vaselam, pazio na osjećaje ljudi. <clears throat> Nakon toga, <clears throat> šestotina dvadesiti hadis od Nauwasa ibn Sema'ana radijallahu ta'ala se prenosi da upita Allahu poslanika alaih salatu selam o dobročinstvu i o grijehu dolazi Asha Božijim poslaniku i pita ga o dvije stvari šta je to dobročinstvo i šta je to Allahu poslaniće da mi pojasni šta je to grije daj mi nešto kako na osnovu čega ću ja kada uradim određenu stvar da je to dobro ili je loše Pa, da slušamo formulu Božijeg poslanika, ali se leto je pa kaže Allaho poslanik, dobročinstvo je lijepo ponašanje. Hoćeš da znaš šta je dobročinstvo, to je lijepo ponašanje, lijepo obhođenje prema ljudima koji te okružuju, a nakon toga agrije je ono što te tišti u duši i prezireš da ljudi saznaju zato. Veoma bitna karakteristika kako čovjek, da prez... kako da čovjek prez... prepozna agrije uradio si nešto i nisi siguran da li je to grijeh ili nije. Da li te to tišti u grudima? Da li bi volio da to ljudi saznaju? Ako te tišti u grudima, ovdje se prvenstveno misli na grudi, na prsa, koja su prepuna imana. Mi smo o tome više puta govorili da imate ljude koji su ogrezli u grijesima. Godinama čovjek konzumira alkohol, godinama ulazi u kradioncu, godinama čini nemoral, godinama laže. On kad uradi grijeh, jednostavno toga ne tišti. Dok vjernik koji nau, nije naučio učiniti grijehe, on kada uradi grijeh, tišti ga to što je uradio i ne bi volio da to saznaju ljudi. <kuh> pa Allaho poslanik daje jednu veliku odrednicu kako prepoznati grijeh. Ono što te tišti u grudima i ono što ne bi volio da saznaju ljudi. Ovdje imamo čak jednu indirektnu, indirektnu poruku, a to je da insanu vjerniku u interesu da ljudi onjemu imaju lijepo mišljenje. Svakako bez licemjerstva, da čovjek na lijep način se obhodi prema ljudima i da ljudi onjemu njemu slušaju najljepše stvari. Pa je nama u interesu da ljudi onama njemu slušaju, slušaju lijepe stvari. Pa se vraćamo našim hadisu kaže Allahu poslanik, grijeje ono što te tišti i ono što ne bi volio da saznaju ljudi. Pa ako sutra ili prekustra u životu nešto želiš da uradiš, ali nisi siguran je to halal ili je haram, postavi sebi pitanje. Da li bi volio da to ljudi saznaju? Imamo toliko primjera danas kada vidimo da ljudi da ljudi primjera radi, Neko se osami nasamo i gleda neki loš program, porno ili nešto drugo. Da li bi volio da ljudi na ulici, u džematu, u firmi, tvoja djeca, tvoja supruga saznaju za to? Ako ne bi volio, odmah znaj da to nije u redu. Pogledajte kako islam čovjeku daje pravila, kako i na koji način da se ponaša. Ako ne bi volio da tvoja supruga sazna i tvoja djeca, i tvoj kolektiv, i tvoj džemat, nemoj to učiniti. Da li bi tvoj džemat i tvoj kolektiv, dali bi ti volio da saznaju da imaš deset lažnih profila, da bi volio da saznaju da se dopisuješ sa ženama, ti si oženjen, da li bi volio da saznaju i tako dalje. Pa sve što ne voliš da ljudi saznaju, nemoj to činiti jer to je Allah poslanik definisao kao grije. <hums> Nakon toga, kaže Allah poslanik a.s. u 625. hadisu od Abdullah ibn Amra ibn El Asa, radije Allah poslanik a.s., on ga upisuje i kaže Allah poslanik nije bio nepristojan, niti bestiden. I imao je običaj reći, najbolji od vas jesu oni koji su najlepšeg morala. Prvo Abdullahi ibn Amra ibn El Asa, radije Allah poslanik, upisuje Božih poslanika, pa kaže Allah poslanik nije bio nepristojan i nije bio bestiden velika svojstva nije bio bezstidan nije Allahu poslanik ali se leto se nam bio nepristojan imate ljudi nekada ste na ulici u supermarketu na pijaci i i tako dalje imate ljudi koji se ne stide da psuju da vrijeđaju da, da vulgarne izraze koriste kaže Abdullah ibn Amr ibn el As nije Allahu poslanik bio nepristojan nije bio bezstidan pa možemo otići malo i dalje Pogledajte samo danas kada u pitanju, ovo dolazi na ljeto, kada su u pitanju mnoge, mnoge bošnjakinje koje bi trebale da se ugledaju u ličnu Božijeg poslanika i njegovi supruga, kakav je, kakav je hajde da kažemo, osjećaj te žene koja iziđe, koja je otkrila sve što se moglo otkriti na njenom tijelu. Ali ovo poslanik nije bio bestidan. Čak kada ga opisuju, kaže, bio je više stidan od Djevojke koja se još nije udala. Arapi kada su htjeli da navedu nekoga primjer, nečega stida kažu to je djevojka koja se još nije udala. Pa je Allahoposanik više bio stidan od djevojke koja se nije udala. Pa, nažalost, živimo danas u vremenu kada omladinu e, nije sti da stoji na ulici, da uzme cigaru, da sluša muziku. E, pa vidjeli smo dosta puta naše omladince, omladin kako sjedi na klupi i možda zajedno radi nešto što, što čega se stidi, možda ljudi koji su daleko od bilo kakvi religiji. Pa, lao poslanika, Lisa, da, to se nam najbolji uzor nije bio bestidan. Allahu poslanik alihi salatu wasalam je bio stidan, a stidi jedno plemenito plemenito svojstvo koji sprečava čovjeka svakako nakon bogobojaznosti i straha od Allaha, sprečava insana da uradi mnoge loše stvari. Pa kaže Allahu poslanik alihi salatu wasalam, nakon što ga Abdullah ibn Amr opisuje da Allahu poslanik nije bio nepristojen, nije bio bestidan, govorio je Allahu poslanik, najbolji od vas je oni koji su najlepših morala la ilaha illallah. Ovo je islam. Ovo je filozofija islama. Kaže Allah poslanik ali se la tu salam najbolji među vama jesu oni koji su najboljeg morala. Hoćeš da se dokazuješ, hoćeš da budeš najbolji među nama u današnje vrijeme, onda nam se dokazuju putem morala. Kako se opodiš prema supruzi, kako se opodiš prema djeci, prema svojoj majci, prema svome ocu, prema svome komšiluku, prema Uh, ulici u kojoj živiš, prema kvartu u kojem živiš prema džematu kojem klanjaš i tako dalje to je mjesto dokazivanja nerijetko nam se dešava da smo zakazali i te kako u mnogim ovim sektorima zakazali smo opođenje prema supruzi prema djeci, prema roditeljima i tako dalje i onda sve to želimo upakovati u celofan islama, ne islam je opođenje prema ljudima Svakako sa ispunjavanjem svih drugih obaviza prema Allahu Đelešanu, ali je Islam vjera, morala, mjera, uh, vjera među ljudskih odnosa. Najbolji među vama, najbolji. Nije Boži postani kazao, pa eto, vijedni su, dobri su oni koji su lijepog morala. Ne, najbolji među vama su oni koji su najboljeg morala. U svakom pogledu. U svakom pogledu. Pa je ovo, ovaj hadis jedno veliko pravilo islama da su najbolji ljudi u islamu oni koji su najljepšeg morala. I zato nemoj da nasjednijete nekad na teoriju nekih momaka usjanih glava koji kažu e, nama je bitno da smo riješili svoj odnos prema Allahu, a to kakva je naša relacija prema ljudima kao to je manje bitno. ne. Ne, insan koji ispravno sati u vjeru, koji ispravno robuje Allahu neminovno da se njegovo vjerovanju Allaha odrazi, da ostavi traga na njegovo opođenje prema ljudima koji ga okružuju. Ovaj hadis tu svakako potvrđuju. Nakon toga na uh, 626. hadis od Abu Derda radi Allahu ta'ala se prenosi da Allahu poslanik ali se salatu selam rekao na sudnjem danu na vagi vjernika neće biti ništa teži od lijepog ponašanja la ilaha illallah jeste čulo ovaj hadis uh, svakako hadis koji je bijizimam tenmise sa uh, dobrim lancem prenosioca Allahu poslanik ali se salatu selam kaže na sudnjem danu mi muslimani vjerujemo da će čovjek živjeti umrjeti, biti proživljen i nakon proživljenja polagati račune i taj dan u kojem se polažu računi zove se Sudnji dan, Kijametski dan, dan polaganja računa, nakon polaganja računa imamo džennet, imamo džehennem. Nema treći verziji. Pa kaže Allahu poslaniku alejhi salatu vesselam, podstičući svoj umet da što više o ojačaju I otežaju vagu dobrih dijela. Jer na sudnjem danu, kao što kaže Allah djelašanu u Kur'anu, mi ćemo postaviti precizne, precizne vage i terezije za vaganje dobrih i loših dijela. Pa je u interesu mu'minu da čini dobra dijela koja će otežati vagu i tas dobrih dijela. Pa kaže Allahu poslanik alihi salatu wasalam na sudnjem danu, na vagi vjednika. Neće biti ništa teže od lijepog ponašanja. La ilaha illallah. Da nas neko upita šta je najteže dijelo na sudnjem danu, na vagi, možda bi mi navodili mnoge primjere, a malo je onih koji nisu čuli ovaj hadis, da bi rekli jedno od najtežih dijela na sudnjem danu je lijepo ponašanje. Pogledajte vjeru Islam, pogledajte njeno savršenstvo, pogledajte njenu univerzalnost. Lijepo ponašanje, Naš, o, naše obhođenje prema ljudima, vjera je obhođenje prema ljudima. Naš odnos prema Allahu je nešto, ali tu treba da ostavi traga na naše obhođenje prema ljudima iz okruženja. Ako to nije ostavilo traga nešto, nismo ispravno shvatili. Ako ispravno robujemo Allahom, ispravno smo shvatili vjeru, onda treba da se to odrazi na naše opođenje prema ljudima, pa kaže Allah, poslanik, najteže dijelo, od najtežih dijela na vagi sudnjeg dana jeste lijepo ponašanje. Pa bi čovjek trebao da se potrudi maksimalno, da njegovo ponašanje bude na zavidnom nivou u želji da to ako Bog danađi na sudnjem danu. <clears throat> na kontoga 627. hadis od Abu Hureri radijallahu ta'ala anhu. Abu Hureri radijallahu ta'ala se prenosi da je rekao Allahu poslaniku alejhi salatu vesselam u pitanju ono mi što će ljude najviše uvesti u džennet. A sahavi su Allahom poslaniku dosta postavljali pitanja, pitanja od kojih mi danas imamo korist. Jedne prilike Allahom poslanika pitaju, kažu Allaho poslaniće, na sudnjem danu imamo džennet, imamo džahennem. Možeš li nam kazati, možeš li nam sugerisati šta su to dijela zbog koji će najviše ljudi ući u džennet? Zašto? Da mi pokušam kod sebe izgraditi te osobine i ta dijela, a s druge strani koja su to dijela, koji su to postupci koji najviše ljude vode u džehennem. Pa da se pokušamo toga čuvati, da činimo ono što nas vodi u džennet, a da se čuvamo onoga što vodi u džehennem. Zamislite šta je odgovorio Boži poslanik alih salatu wa Selam. Kaže Allahu poslanik alih salatu wa Selam? <clears throat> Kada je upitan šta će najviše ljudi uvesti u džennet, kaže Allah uposlanik, bogobojaznost i lijepo ponašanje. Et taqwa wa husnu el huluq. Najviše ljudi će ući u džennet zbog dva svojstva koja imaju pri sebi. Bogobojaznost, strah od Allaha, da čovjek kada živi, kada ustaje Kada radi, kada spava, kada se obhodi prema ljudima, ima strah od Allaha, Strahuji od njegove kazde, strahuju od sudnjeg dana, strahuji od kabura, strahuje od tuđeg haka na sudnjem danu. in needinejahša u na robbehu bilhaib, unikuji se Allaha boje kada jih diko ne vidi. Dvije velike stvari čekaju, Čeka i oprost griha i čeka i nagrada od uzvišnjog Allaha. Subhanehu wa ta'ala. Bogobojaznost, strah od Allaha. Ittaki ilahe, haj kunt, kaže Allah u drugom hadisu, boj se Allaha, ma gdje bio. To je bogobojaznost, da se bojiš Allaha i kada si sam, i u društvu, i daleko, i blizu, i tako dalje. Pa kaže Allah, postanik najviše ljudi će ući u džennet zbog bogobojaznosti. Druga stvar, zbog lijepog ponašanja. Pa čovjek treba kod sebe da jača ova dva velika svojstva. Svojstvo bogobojaznosti, spoznaje Allaha, straha od Allaha, straha od Allahove kazni, straha od džehennema, straha od kabura, straha od tuđih hakova, nerijetko nas vidimo osobe, ko je jednostavno bez imalo bez imalo straha uzurpiraju tuđi hak i ne samo tuđi hak hak cijeli nacije hak cijeli državi zato će se strogi strogi teški računi na sudnjem danu polagati wala tahasab anna allah ghafilan <todit> amma ya'malu zalimun ne da pomisliš da allah ne vidi ono što rade zalimi Allah te kako vidi doće dan, doće vrijeme doće moment kada će polagati stroge i teške račune za ono što su radili pa vraćamo se našim pitanju kaže Allah poslanika najviše ljudi će ući u džennet zbog bogobojaznosti i zbog lijepog ponašanja pa se vjernik treba truditi da ojača kod sebe svojstvo bogobojaznosti i da jača svakim danom Lijepo ponašanje, svoj moral, opođenje prema drugim ljudima. Pa nastavlja Allah u poslani kada je pitan a šta će najviše ljudi uvesti u vatru? Mi muslimani vjerujemo da na sudnjem danu će se polagati račun da ima džennet, vječno uživanje. I ima džehennem u kojeg će ući dvije kategorije ljudi. U džehennem će ljudi ući prvenstveno nevjernici. Oni koji ne vjeruju inne dine inda Allahi el-Islam al Kod Allaha jedina priznata vjera je Islam Pa svi oni koji ne prihvati Islam A čuli su za poslanika ali wasalam, Idu vječno u vatru Imamo drugu kategoriju To su ljudi koji su vjerovali Ali njihova vaga Loših dijela je prevagnula dobra dijela Pa će ići da hajde kažemo, da budu pačeni i da isplate ono zbog čega su griješili, nakon toga će biti prebačeni u džennet gdje će vječno ostati. Ali patnja džehennemska je veoma žestoka, pa mi muslimani vjerujemo da imaju dijela koja vode u džennet i dijela koja vode u džehennem. Pa nam je interesantno da znamo šta su dijela koja vode u džennet, a šta su djela koja vode u džehennem. Pa kaže Allah poslani, kalih salatu wasanam, Najviše će ljudi uči u džehennem zbog usta, zbog jezika i zbog spodnog organa. Dvije stvari zbog njih će najviše ljudi ući u džehennem, u vatru. Biće dali li djelemično kažnjeni ili vječno ljudi jezicima svojim. Pogledajte kako je Allah stvorio fizionomiju čovjeka. Da imaju zubi, imaju usta. I opet taj naš jezik, te dvije ograde, te dvije vratnice te dvije kapije probije i opet priča ono što ne treba. Kaže Allah uposlanik a.s. Men kane ju'minu billahi velje umil ahir fe lijekul hajran eul jesmut ona je ko Allaha i vjeruju da ima sudnji dan neka govori dobro ili neka šuti. U islamu nima treće verzije govori dobro ili šuti. Kaže Allah uposlanik u hadisu čovjek će kazati samo Neće se osvrtati na težinu te riječi. Zbog nje će biti bačen u džahennem kao što je duboko, kao što je od istoka do zapada. U islamu je riječ opasna. Kao što zbog riječi možeš ući u džennet, nekoga pozoveš u hajr, zaradiš Allahovo zadvoljstvo, zbog riječi možeš zaraditi Allahovu kaznu, Allahovu srđbu i tako dalje. Pa kaže Allaho poslanik, najviše će ljudi zaslužiti džehennem, vatru, kaznu jezikom i spolnim organom i pogledajte danas čak se ovo može smatrati jednako i muđiza Allahovog poslanika ali i Selam. pogledajte danas kada pogledamo razvrat međunarodom gdje su najviše ljudi zakazali jezik kada su u pitanju mediji videćemo kako se lahko iznosi laži, potvore i tako dalje i gdje najviše šeitan zavodi ljude putem strasti. Pogledajte samo koliko se Dunjaluk izopalčio kada su u pitanju strasti. Pa i sam vjernik kao što treba paziti na ona svojstva koja vode i ka dženetu lijepo ponašanje, bogobojaznost treba isto da se pazi ovih loših osobina koji zbog kojih će najviše ljudi ući u džehennem. <kuh> Nakon toga u vjerodosvenom Hadisu <kuh> Od Abu Huririje radijallahu ta'ala se prenosi da Allahu poslanik ali se la tu salam rekao najpotpunije vjerovanje najpotpunije vjerovanje imaju oni koji imaju najlepše ponašanje najpotpunije vjerovanje Ovo je odgovor onima koji kažu mi vjerujemo Allaha, mi smo pravi vjernici, a njihovo opođenje prema djeci njihovoj, prema suprugama, prema roditeljima, prema otcu, prema majci, prema komšima, prema braći musliman, prema džematu, prema vjerniku, prema nevjerniku, prema životinji, njihovo ponašanje je loše. Ali oni za sebe tvrdi da su spoznali vjeru, da su spoznali i akidu itd. Ovaj hadis je najveći dokaz protiv njih ispravna akida, ispravno vjerovanje mora ostaviti traga na čovjekovo ponašanje. Kaže Allah, "Stanika li se la ta salam, najpotpunije vjerovanje imaju oni koji imaju najljepše ponašanje." To je logika. Najljepše ponašanje ukazuje na čovjekovu potpunu vjeru. Zašto se on tako ponaša? Očekuje nagradu od uzišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Očekuje sevap na sudnjem danu taj pa ovo velika forma u islamu kada vidite čovjeka lijepo ponašanja prema djeci Prema supruzi, prema roditeljima, prema bolesnicima, prema siromasima, prema uglednicima i tako dalje. Znajte da je to pokazatelja čini i potpunosti njegovog imana. To je rekao onaj koji ne govori pohiru svome, to je rekao Muhammad alihi salatu osram. Pa nastavlja Allah u poslanik i kaže, a najbolji od vas jesu oni koji su najbolji prema svojim suprugama opet jedno veliko pravilo a najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim suprugama ja sam o tome govorio mnogo pa su me mnogi kritizirali i tako dalje ovo su najveći postulati vjere neko ko želi da nam dokazuje svoj islam evo mu dva mjesta neka nam dokazuje svoj islam u opođenju prema ljudima i ne neka nam dokazuje svoj islam u opođenju prema supruzi Allaho poslani kaže najbolji među vama najbolji među vama su oni koji se najbolje ponašaju prema svojim suprugama koliko puta imamo priliku da slušamo kroz pitanja i šerijatsko savjetovanje kada supruge kažu naši ljudi oni kada su u društvu prisustuju predavanjima idu na akike, idu na svadbe oni su sa braćom izuzetno lijepog ahlaka izuzetno lijepog ponašanja ali kada dođu u kuću prema djeci, prema supruzi, prema svojim roditeljima su katastrofalni, žestoki, grubi, osorni i tako dalje. Pa je to daleko od sunneta Božijeg poslanika. Daleko je to od potpunosti imana. <clears throat> Allahu poslanik, ali i seletu, kaže, najbolji među vama. Želiš da budeš najbolji? Evo ti prilike. To nije odmene. To su riječi Bože i poslanika, ali wasalam, najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim suprugama. Hoćeš da dokažeš dobrotu, hoćeš da dokažeš potpunost, hoćeš da dokažeš e, ispravno razumivanje vjeri, onda je to u tvom opođenju prema svojoj supruzi i prema svojoj djeci. <clears throat> I za kraj dva hadisa. <clears throat> Onaj veliki poznati hadis, kada kažem veliki e, ve, hadis velikim značenjem, Od Ebu Umami El Bahilija radijallahu ta'ala anhu se prenosi da Allaho poslani k'alaih salatu wasalam kazao Allaho poslani koji ne, garanti, koji ne govori po hiru svome počinje hadis u kojem kaži i ja garantujem dovoljno da Boži kaži ja obećajem ne ne ne ne ne ne Allaho poslani garantira znači nema sumnje nikakve oma jem teku anil hewa in hua ila wahjun juha On ne govori po hiru svome, to je objava koja mu se objavljuje. Da vidimo šta garantuje Allaho poslanik, ali se letu osalam. Tri kuće u džennetu. Imamo kuću u podnožju, najniži dio dženneta, imamo sredinu dženneta i imamo vrh dženneta. Za tri kategorije ljudi Allaho poslanik garantuje kuće u džennetu. Pogledajte koliko se mi trudimo da imamo kuću na Dunjaluku. Mnogo, mnogo truda da vidimo kako do kuće u džennetu. Ovaj hadis jedan veliki veliki hadis. Pogotovo kad, kada vidimo zbog čega u islamu se može zasluжити kuća u džennetu. <coughs> Kaže Allahu poslaniki salatu se ve se selam garantuin kucu u donjem dijelu dženneta ono me kostravi raspravu makar bi u pravu. Ja selam ja selam. Ja selam ja selam garantujem kuću u džennetu, onome ko ostavi raspravu. Makar bi u pravu, dvojica ljudi se spori. Čovjek zna da ono što on zastupa je apsolutna istina. Nemoguće da je drugačije. Ali nekoga jednostavno previše provocira, on kaže ništa. Ok, u redu je, ja ostavljam raspravu iako sam u pravu. Takvoj osobi, Boži poslani, garantuje džennet. Kamo sreće da današnji muslimani žive po ovom hadisu. Današnji muslimani nakon što imaju Whatsapp, nakon što imaju Viber, nakon što imaju Whatsapp grupe, Viber grupe, nakon što imaju Facebook, nakon što imaju priliku komentarisati sve što želi, pa onda, znači, dolaze komentari i onda dolazi svađe. Pa ovdje dolazi do izražaja lijep ahlak, lijep moral. Ja znam da sam u pravu, sigurno. Ali ostavam, ostavljam raspravu. Rasprava nikada nije polučila pozitivne pozitivne rezultate u smislu ljudi koji se ne znaju raspravljati. Ljudi, ako želi da raspravljaju, postoje parametri, metode kako da raspravljamo. Ljudi koji ne znaju arapski jezik, ljudi koji nisu nikada u životu sjedli pred ulemu, nisu nikada pročitali knjigu o temi o kojoj želi raspravljati i želi da se raspravljaju. Ja mislim ovako, ne, ne, ne, ja mislim da je ovako. Pomeni ovaj da ja u pravu, ne, ne, pomeni ovaj da ja u pravu. Ljudi sebi daju za pravo da ocjenjuju ljude, a nemaju kvalifikaciju da ocjenjuju ljude. Zamislite da ja kao... Kao neko ko nije kompetentan, dođim dvojici doktora, medicinara i kažem, pomeni ovaj bolji. Kako? Na osnovu čega njih može ocjenjivati neko ko bolji od njih? Pa da kaži, zašto u žiri uvijek ide neko ko bolji od učesnika? Da ih može ocijeniti. Jeste vidjeli kada imate kviz Kur'ana? Da li može svako biti tamo u onoj komisiji za Kur'an? Ne, ne. Mora neko biti ko može ocijeniti učesnike. I dođe neki brat i sestra, ovaj dajaj u pravu. Na osnovu čega? Na osnovu tvojih irova. Na osnovu tvojih strasti. Zato što on govori ono što, što tebi odgovara. Ne, to je neispravno. Da bi neko kvalificirali, ocjenjivali, moramo biti jači od njega u datom momentu. Moramo biti kompetentniji. Vraćamo se našoj temi, tema ostavljanja raspravi. Nažalost, snimate ljudi koji su postali simbol. Kada spomeniš njegovim, mujo, e uzubila, 24 sata na internetu, sjedi gore negdje u Švicarskoj, Švedskoj, Njemačkoj ili Francuskoj, dobio socijalu i 24 sata online. Svaki daje dok nešto objavi, tu, tu, tu, tu, tu slažim se, ne slažim se. Nije tako, ovako je. Pa kaže Allah u poslaniku alaihi se, salatu Selam i garantujem kuću u podnožju dženneta. Ja rabdam je samo da uđem u džennet i kuću u podnožju dženneta za osobu koja ostavi raspravu pa makar bila pravu. Kaže Allah u poslaniku alaihi se, salatu Selam i garantujem kuću u sredini dženneta onome ko ostavi laž pa makar bilo je u šali. Koliko je islam plemenita i savršena vjera. Odnosno, je pogub, koliko je pogubna laž u islamu do te mjere da onome ko ostavi laž, pa makar i šali, njemu se garantuje kuća u džennetu. Znači, čovjeku koji ostavi laž. Zbog njene pogubnosti po jedno društvo, Boži i poslanik mu garantuje kuću u džennetu, u dženneta. Pa makar i šali, imate ljudi koji su, hajde da kažemo, vjernici. Oni neće ozbiljno slagati. Ali u šali, ja sad vidio ovo, a ma nisam šalio sam se. Ja sad i tako da... Ne, vjernik ne treba i ne smije da laže, pa makar bilo i u šali. Čovjek treba da bude poznat i prepoznatljiv u svojeme društvu, da ne laže nikad. Ni u šali. Da kada mu neko kaže jesili ozbiljan, da mu kaže a dobro jesili li ikada čuo mene da sam nekada slagao pamakari makar i u šali. Takav bi trebao da bude vjernik kada nešto kaže da se od njega odma uzima. Ne da moraš kazati čovjeku stvarno jesi ozbiljan. To vjerniku ne treba. Pa Allah u poslaniku garantuje Garantu garantuje kuću u sredini dženneta osobi koja ostavi laž Pamakari makar u šali. I treći nivo, idemo najviši nivo dženneta. Da vidimo za koga je on pripremljen. Kaže Allah u poslani k'alih salatu wa salam i garantiram kuću u najvišim dijelovima dženneta onome čije ponašanje bude lijepo. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ko hoće kuću u džennetu, u najvišim vrhovima dženneta, onda neka pazi na svoj ahlak neka pazi na svoj jezik neka pazi na svoje oči neka pazi na ponašanje prema djeci prema roditeljima prema supruzi, prema komšiji prema muslimanima prema nemuslimanima prema živim bićima prema neživim bićima i garantujem kuću u najvišim stepenima dženeta onom je ko ima lijepo ponašanje la ilaha ilal to vam je islam to vam je savršenstvo islama Da se u islamu najviše stepeni geneta mogu zaraditi kako? Na način lijepog oproštenja prema ljudima. I zadnji hadis <kuh> kaže wasalam, od Đabira, Allahu posaniku ali selatu selam u Jabira radijallahu ta'ala anhu se prenosi da Allahu posaniku ali selatu selam kazao zaista su mi od vas najdraži i sjedići najbliže meni na sudnjem danu oni koji su najljepšeg ponašanja. Kaže Allahu posaniku doista su meni najdraži Prva, to je najbitniji, oni su mi najdraži. I najbliži će biti meni na sudnjem danu. To je najveća čast da čovjek sjedi blizu Božjih poslanika. Kaže Božji poslanik Ali seletu sallallahu alajhi oni su mi najdraži i najbliže će sjediti meni na sudnjem danu ko? Kaže Allahu posaniki sallallahu alajhi wasallam, oni koji su najljepšeg ponašanja. Hoćeš da budeš najdraži poslaniku? hoćeš da budeš od onih koji najbliže sjedi Božijem poslaniku na sudnjem danu, onda je to put lijepog ponašanja. Molim uzvišnog Allah s.w. da nas učine od onih ljudi koji će imati lijep moral, lijepo ponašanje, koji će se manifestirati u opođenju prema supruzi, prema djeci, prema komši, prema muslimanima, prema nemuslimanima, na kraju krajeva naše ljepo opođenje i prema životinjama. Molim Allaha Subhana Teala da nas učestiti na putu istine, da nas učestiti kod onih ljudi koji ispravno razumiju vjeru i na kraju Subhanake Allahumma dabihamdikashadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.